Det er 11 år siden AGF har vundet over Viborg på hjemmebane i Superligaen, men det skal der ændres på på søndag, hvor de grønblusede og gæster Energi Park. AGF ligger på en flot andenplads, og man Kasper Slot i topform hjemvendt fra landsholdspause, med to sejre og spilletid i begge kampe i bagagen, så alt på plads til at bryde forbandelsen mod Viborg, der dog kommer flot fra start med 9 point i de første syv kampe. Hvis AGF skal have tre point, skal de lukke ned for invandteren Thomas Dalgård, der med syv mål i syv kampe har fortsat sin flotte stime for oprykningssæsonen, hvor han fik nettet til at blafre hele 27 gange i 1. divisionen. Vi skal snakke en hel del om Viborg i dagens program, og så skal vi også snakke om de der har været afsted på landslagsopgaver rundt omkring i Europa. Og så skal vi snakke om Søren Højlunds bog om Peter Gravlund, øh, som kommer her i efteråret. I lytter til AGF af FM, der sender hver fredag fra 7 til 8 på Aarhus Studenteradio 98,7 FM. Podcasten kan høres umiddelbart efter, at vi optager programmet i løbet af ugen, hvor den bliver lagt på AGF og forhåbentlig snart igen kan hentes fra iTunes. Panelet i dag består af Robert Juleholdt, der er skribent på AGFAN.dk. Velkommen til dig. Jo, tak. Hej. Og journalist og forfatter og til tider vært på dette program, Søren Højlund Karlsen. Ja, det var jo tider, der var det. Ja, tak Så, nu går det helt og magt. Jeg kan høre, at jeg skulle stadig have været vært på det. <laughs> <laughs> det vi, vi starter kan. forfra. Sådan. Øh, mit navn er Kasper Ottossen, og jeg skal den næste time forsøge at holde styr på tænklerne <laughs> og Søren, så vi andre kan få det <laughs> indført. Velkommen til. Han sidder straks med, med om dyb på Søren. <laughs> yes, og vi starter som sædvanligt på Twitter, hvor der har været et spørgsmål fra Bjørn og spørger. Med en femtedel af kampen af spillet og et lukket vindue, samt øh, nu ved en anden plads, hvad er en realistisk målsætning for AGF's? Uh, ja. Det er jo spændende. Ja. Det er jo rigtig spændende. Øh, realistisk, så tror jeg, at vi godt kan ende i en top 6, faktisk. Men øh, om det så sker, det ved jeg. Jeg har mange udfald. Jeg skal tættere på mikrofonen. Ja. Hvad siger du, Robert? Øh, jeg synes også, den er den er vanskelig. Øh, det er måske lettere at træffe sådan... Et, et, et klogt øh, valg, når, eller, eller hvad hedder det, en, et klogt udsagn når, når vi har spillet øh, i hvert fald en tredjedel af kampen, ikke så har man ligesom et bedre billede af, af styrkeforholdet, af alle hold indbyrdes. Men altså, som det er gået det her i starten af sæsonen, øhm, som det har været stigende, vil jeg sige, øh, siden første kamp, dog med et lille dyk i Eshbjerg, men, øh, men øh, altså jeg, umiddelbart ser det ikke ud som om, at, at det der dykke, det skulle, det skulle, det skulle, det skulle øh, komme nu, så, så jeg tror da på, at I hvert fald de næste par runder, der, der skal vi nok få nogle penge også. Øhm, og ja. jeg, altså, jeg tror øh, også, top 6 er i hvert fald realistisk. Jeg tror også godt, at måske en, en, en top 4 kan, kan, kan komme på tale, måske nu Det, der jo altid er problemet, om ag starter godt, det er jo, at vi, vi ved jo, at det kan skifte. Og det skifter, det så vi i 2009 og 2010, hvor vi startede som lyn og nummer 1 efter syv runder. Og nu ligger vi så nummer 2. Og derfor er man stadig sådan lidt skeptisk, og man tør ligesom ikke at og tro på noget mere end, end bare overlevelse. Og jeg har til sekretær det jeg har haft i mange år, det er top 10, altså rykker vi ikke ned, så, så er det fint. Men, men jeg tror da i den her år med den her liga, hvor FCK er kommet sent i gang, hvor Brøndby stadigvæk har store problemer, hvor, øh, hvor der er nogle andre hold, der byder sig til, der håber jeg også, vi kan byde os til, og jeg tror, vi talte lidt om det sidst, jeg også var med i programmet, at skal der være en sæson, hvor AGF skal vinde noget? Og jeg havde en snak med en på Twitter forleden om, om det der at vinde noget, hvor jeg sagde, at bare vi vinder en bronzemedalje, så er det jo også at vinde noget. Jamen, så skal det jo være i den her sæson, hvor, hvor et af holdene har meldt sig ud, øhm, kan man sige, og hvor det er nogle andre hold, der byder sig til, fordi jeg har svært ved at se, at vi i hvert fald skal kunne komme med i en topplacering, hvor det normale er tilbage i dansk fodbold, om jeg så må sige. ikke. Så, så hvis vi skal tale med den helt store, brede pensel, Jamen, så er det måske netop i år, at vi skal være bejler til et mesterskab, fordi FCK er kommet så sent i gang, øh, og, og altså de, de, de kommende år, der kommer de jo ikke så dårligt i gang, så vil det jo være dem, der sidder på toppen igen. Ikke? Så på den måde, det er det også en sæson, hvor vi måske kan sige, der skulle vi have været med. Jeg tror ikke, det sker, men der kan man sige, der skulle vi have været med. Men, men lad os nu se, altså, hvis, som Robert også siger, hvis, hvis, hvis, vi, hvis vi, det, det er stadigvæk er den her tendens, der er nu efter 11, 12, 13 kampe, jamen, så kan vi da håbe på en, på en top 3 måske. Ja, nu fedt Peter, du lidt før, Robert, med, med at sige en, en tredjedel af kampene, før, før man kan se et ordentligt billede, men der er alligevel spillet i hvert fald en fjerdedel, ikke? Øh, jo, cirka i hvert fald ikke, men, men vi mangler stadigvæk øh, Brøndby og Viborg øh, blandt andet, ikke? Øh, og jamen, der er flere hold. Øh, Altså, så jeg synes, det er svært at, at, at kunne sige noget. Altså sådan... ja, ja, det er helt det er også et et helt en helt gunstig, gunstig det, det... situation med de næste to kampe, der kommer her, med øh, to hjemmebanekampe. Ja, ja, det må man sige, mod, mod nogle modstandere, som øh, vi burde kunne få point på. Men det er jo svært, fordi den der fjerdedel, vi har spillet, har jo ligget i transfervinduet. Det vil sige, det er først nu, turneringen mm. Rigtig, mm. rigtig starter, kan man sige. Nu har alle holdt deres trupper på plads, og Esbjerg har mistet et par profiler, man har så sandelig også fået nogle ind og så videre ikke. Midtjylland kom igennem uden at fik solgt noget. Af de De var så heldige, at Peter Andersen han fik en skade, så han fik de ikke solt, så de kunne ligesom parkere ham ud på, på reservebænken, og nu kan han så mm. komme ind. Så, så det er ligesom nu det starter. Men omvendt så kan man vel også, hvis man skal sammenligne det med et parforhold eller måske et radioprogram, program, en fjerde i et program, så kan du se om det bliver godt, det, det hører om det bliver godt eller skidt ikke. Hvad det her så bliver, det ved jeg ikke. Det må vi jo så se. Men så, en indikator er der jo. Men det, der jo er med AGF, det er jo, at vi har den der øh, førsteplads, som blev forvandlet til nedrykningsplads, og den ligger jo altid i baghovedet og brændt bare en skyr vil ilden. Hvem, hvem ligger den i baghovedet på? Fordi på. de snakker jo ikke selv om det ude i AGF. Altså, det er vel medierne og, og også fans? Ja, dem... det ligger der på mig og på ja. os fans og på medierne, hvor man siger, at det går godt for AGF og, og sportskommentatorerne og fodboldeksperterne siger, at det går fint, men husk nu sådan, og men der var jo også dengang. Og så videre. så det, det ligger der jo altid. Altså, det vil du jo selvfølgelig gøre, hvis du har oplevet en eller anden form for ulykke efter noget positivt, så vil du altid være skeptisk i forhold til det. Men hvordan væsker man den af? Altså AGF, de kan jo knap nok melde ud, at de vil være oppe og spille mere medaljer, før ja, alle folk, de går med. Men heller. det har Peter Sørensen og Brindsten faktisk været ude at melde ud, at de kan godt se en topplacering i år, ikke? De har så ikke sagt, at det skal være nødvendigvis være guld eller sølv. Men, øh, de er tænkt, den officielle melding, er vil bedre end, end en fra sidste år. Ja, det er jo en officielt ud fra at, at i hvert fald forbedres overforår, ikke? Ja. Øh, men jeg tror måske også selv, de har lidt større ambitioner end, end nu på en nummer 6 i år. Det er men, også lidt øh, kedeligt. Vi skal gøre det bedre end sidste år. Men, <laughs> men det er jo selvfølgelig et kan man sige, det er altid en, en god indgang til livet, om det så er fodbold, arbejdsliv eller parforhold. Vi skal gøre det bedre end sidste år, ikke? Ja. Øh, og hvis de gør det bedre end sidste år, jamen, så bliver det også en fin placering, ikke? Mm. Men problemet er jo netop at hvis man går ud og melder noget positivt ud, så kan man få det der skud i skoen. Så nu spørger du, Kasper, hvordan man får vasket den af. Det gør man kun ved at vise at man kan holde en topplacering. Det vil mm. sige, til maj næste år, hvis vi ligger i nummer to eller nummer tre, eller øh, tør vi drømme om et mesterskab, men altså hvis vi får en placering, der svarer til, hvor vi ligger nu, når turneringen er slut, så har vi vasket den plæsning af. Det kan godt være, at vi skal følge dem ekstra tæt i vinterpausen i år. Øh, for vi skal, det forår skal det her. Hvad er det? Hvad sker der? Ja, det er, godt er det et person. reelt kompleks, eller er det noget, der... Jeg ved ikke, om det er Nu solgte man også sin topscore... Øh. Udenrigtigt har en erstatning på den måde sidste år, ikke, men altså, det er i hvert fald ikke nødvendigvis kun hans skyld, Arne Jornsens mangel, at, at, at, at der kostede så meget. Jeg tror også, spillerne de præsterede jo ikke rigtigt, og, og, og hvad der skyldes, det, det det er også svært at sige. Om det er det der tro på, at okay, vi ligger rimelig højt nu allerede, så vi kan måske godt... Der er jo kun øh, langt færre kampe i foråret, ikke? så det kører vi stille og roligt hjem der. Det kan godt være, at det er sådan noget, at der har spillet ind. Jeg mener at huske, at vi vandt den sidste kamp i foråret. Gjorde vi ikke det? Det synes jeg, jeg kan huske, at vi gjorde. Men ellers har AGF jo ikke vundet den sidste kamp i forsæsonen siden 2002. Det vil sige, at vi har altså nogle problemer der med at afslutte ordentligt. Så, så det, det skal man selvfølgelig have kan man sige, ændret på, for, for, for du kan ikke vinde noget, hvis ikke du spiller godt om foråret. Så, så kan du jo ikke gøre noget. Altså, du, jo, Randers rykkede ikke ned. Vi rykkede sikkert ikke ned. Ikke? Så på den måde vandt de jo noget. Men man skal jo ligesom have, have, have samlet holdet og, og, og, og kommet godt ud til foråret, fordi der kun er Hvad er der 12-13 kampe om foråret, ikke? Det er sådan meget intenst her, her, her i Danmark, så det skal vi selvfølgelig styre på. Hvad der ligger til grund for det, det ved jeg ikke. Banerne, er der nogen, der siger andre ting. Altså, jeg, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad det var, fordi hvis man vidste det, så havde man forhåbentlig også været på lønningslisten ude, ude på Fredensvang, ikke? Ja. Men, men det er jo sjovt, det kun er, er i, i Aarhus, at, ja, det er det. At, at problemet med banerne, de er der, ikke? Fordi der er andre hold, som sagtens kan, kan spille lidt forårs, ikke? Altså. Ja, og det, jeg kan ikke lige regne om der er nogen af de andre hold, der har lidt de samme komplekser. Ja, OB, de havde vel her i forårs, OB, ja. Har man skulle tingene. vel også mene, at når man har så mange måneder til at gå og forberede holdet optimalt, så burde det vel også være at i foråret, man præsterede bedre end, end for eksempel i efteråret, hvor man måske er lidt mere slidt og har haft en kort sommerferie. Mm. Eller, mm. Omvendt, eller kan man eller sige, omvendt, kan man sige, så, så skal man ligesom starte på en frisk... Man kan sige, om, for, om sommeren er du i momentum, der har du en forholdsvis kort pause. Vejret er dejligt, solen skinner, banerne er grønne. Om, om vinteren er det ligesom, du starter forfra. Og der handler det jo så om at have så god en placering, så, så du kan starte på med et godt udgangspunkt, og ikke kan starte med et, et dårligt udgangspunkt. Men som sagt, altså, jeg tror ikke, der er nogen, der kan give en forklaring. Spillerne kan komme med alle mulige, det kan også være banerne, vi ikke, og så videre. Men altså, faktum er, at man skal bare præstere fra dag 1, der sidste i februar, hvis du har overhovedet vil, vil gøre dig nogen som helst forhåbning om at vinde noget, altså. Yes, vi øh, lukker hovedsætningen der. For det kunne vi blive ved med at snakke om. <laughs> jeg, jeg tror, du skal have mig tilbage i værtsrollen. Jamen, jeg tror, det er det der, Eller måske bare en tekniker igen. Vi samler her. Jamen, det kan vi blive ved med at snakke om. Og det er jo fordi, det er jo det, som vi alle sammen er optaget af. Ja. Altså, det handler jo om at vinde og, og at vinde <laughs> fodboldkamp, ikke? Og vi vil jo så gerne have, at... Øh nu er I jo nogle unge fyr, ikke? Men jeg har jo, jeg har jo oplevet en gang, at vi vandt en pokal. Jeg har oplevet, at vi har fået Ah, Det har jeg nu også. Ikke? Det har du også. Ja. Du, du, du ser bare <laughs> ud, ikke noget ud. Du ser meget ud. Så, men ung ja. smuk. Men Robert, du kan vel dårligt huske, at vi var i pokalfinalen. Ah, jeg er 6 af dem, den, den kan jeg ikke så godt huske. Nej, Ej. det må jeg sige. Så, så, så, så det er jo det, vi gerne vil. Og AGF er jo i modsætning til nogle af de andre hold. Øh, en klub, som har forståelsen af, at vi skal vinde noget. Fordi det har man haft op gennem årene og traditionerne. Ikke? Så derfor vil vi så gerne vinde noget. Så vi går meget op i, hvor vi ligger. Omvendt har vi jo så også haft den der kan man sige, at Vi har rykket ned og ligget skidt, derfor er man også gået op i placeringer. Ender vi som nummer 9-10, så der er det, til forskel om man som nummer 10? Men, eller nummer 11, jeg tror også, at jeg har nævnt det før det her program. AGF har jo ikke den der kæmpe vindertradition egentlig. Altså, Så er det jo kun pokalsoningen, hvor de er den, der har vundet flest gange. Der var en god periode i mm. midt i 90'erne, en god periode midt i 80'erne, og før det, så skal vi helt tilbage til 60'erne. Hvorfor er det, at det er så specielt i Aarhus, at vi har den her, og ikke i OB eller Silkeborg, hvor de også går op og vinder nogle mesterskaber? Ikke? Jamen det er, fordi, det er fordi, den selvforståelse blev skabt tilbage i 50'erne. Og den har så bare blevet liggende i klubbens DNA og i byen hele tiden, at man var provinsens første udfordrer til mesterskabet og til pokalturneringer. Det var man øh, gennem 50'erne. Og i 80'erne var man også provinsens første udfordrer nogle år. ikke? Øh, og så havde man den der periode i, i 90'erne. Så selvforståelsen er hele tiden blevet bekræftet en gang imellem. Og det kan jo godt være, at hvis der går 15 år med det, som det har været nu og de sidste 15 år, jamen så er den så væk. Så er vi nede på det niveau, der hedder Horsens og Silkeborg og Randers, hvor det er okay, hvis vi er med og så videre. Men, men det er jo noget, der er gødet ind. Det er sådan ligesom vokset ind i vores DNA, ind i byen og ind i murstenene næsten, at AGF de skal vinde noget. De skal være med, hvor, hvor, hvor det er, fordi vi er en storklub. Vi er klubbøn i byen. Der er ikke nogen konkurrenter til os. Vi, vi har hele tiden været dem, der skulle forsvare Aarhus' ære ud af til. Og Den, den, den skal man sige, selvforståelse ligger jo i en storklub eller en stor klub, om du vil, altså over i Leeds i England, som der er mange, der sammenligner os med, jamen der går det jo også hele tiden og tænker, at vi skal vinde noget, vi skal tilbage. Altså Sådan er det i de her store klubber, som har vundet noget en gang. Mm. Ja. Yes, jamen, øh, vi blev ved med at snakke lidt om måletængen. Vi skal videre, vi skal snakke om øh, de og der har været ude og spille noget eller andet, mm. øh, Og vi kan jo starte med... Med den vigtigste. Den vigtigste. Kasper Slot. som så, alle snakker om, ja. og når de snakker om AGF for tiden. Jeg tror, det var Petri, som har spillet det. <laughs> ja. Okay, ja. Ja, Kasper Slot. Jeg så kun, uh, kun Malte-kampen, må jeg så indrømme nu. Jeg så ham ikke, ikke i går, uh, men uh, kom ind i Malte. Uh, I stedet for Leander Andreasen, jo. jo mm. uh, fantastisk uh, skiftet der jo. Ja, det må man sige. <laughs> Fra en, uh, en tidligere for til, til en nuværende. Ikke? Uh, han kom jo ind der mod Malte, men altså han lavede... Uh, Nogle fejl vil jeg sige Og som også var farlig øh, Nogle boldtab ind imellem øh, Som blandt andet var ved at koste et mål til Maltek øh, Og ja, der er stadigvæk et lille spring for, for Kasper Slot I hvert fald ud fra den kamp mm. Æ, Nu så jeg den så ikke i går Så jeg ved ikke om Morten Olsen har fået fyret noget ind i hovedet på ja, Han kommer kom rimelig tidligt ind i går ikke Så får Æ, han faktisk en helt halvlej mm. I stedet for Nikke så... Simling eller hvem det var ikke? Ja men, men jeg vil ønske, at du havde sagt til os før, at vi skulle følge med i landskampene. Fordi jeg har ligesom robot. Jeg ser ikke så meget landsholdsfodbold mere. Det kan simpelthen ikke hisse mig op mere. Altså, jeg synes, de spiller så elendigt. Og jeg synes ikke, at det, at Kasper Slot er med, gør det mere interessant af den grund. Men det virker som om, at Kasper Slot er sådan en type, en spiller, som falder på det niveau, han er, hans hold er med på. Altså, han kan endnu ikke trække et niveau op. Det vil sige, at hvis han kommer ind i en kamp mod Malta, som jeg trods alt så en del af, selvom det var en pinsel, jamen så falder han også ned i det niveau. I går tirsdag aften spillede landsholdet bedre, i hvert fald det jeg så, jamen der kommer han måske også ind og kan bedre være, være på niveau. Men han er jo stadigvæk, skal man sige, en, en, øh, ikke, ikke en anonym spiller, men der er ikke som, altså der, han er jo ikke omgivet af de helt store ting, når han kommer ind. Han, skal, han, han gør de sikre ting, og han forsøger sig måske ikke med de helt store ting, som han ville gøre, når han havde stilstillet hjemme på Aarhus og vi var jo foran 2-0 mod, mod OB. Altså, så på den måde er det jo en anderledes scene for ham at komme ind i. Men jeg synes da godt, at man kan se, hvorfor han er udtaget til landsholdet. Altså han har jo de der kvaliteter, og han, han virker fit i øvrigt. Det var en ting, jeg har lagt mærke til. Jeg synes, han virker fit på, på, på, en, på en positiv måde. Ikke? Så, så, så på den måde øh, er det jo godt for ham, men, men han kommer ikke ind at gøre nogen forskel. Jo. Det, det gjorde en tidligere gæve på landsholdet, Jakob jo for eksempel. Hvorimod Kasper Slot jo endnu ikke er der, men det er jo bare den udvikling, han er i, ikke? Nej, jeg tror også, at det handler meget om Kasper Slot spil, det handler meget om, øh, om, om hans medspillere også, ikke? Mm. Og de skal kende, ligesom, øh, han skal kende deres øh, løbemønstre på en lidt anden måde, ja. så, som man ser i AGF blandt andet med, med vores kant og han er god til at finde osv. Og, og, mm. og jeg tror også, stadigvæk, at han skal arbejde lidt længere tid med de kanterne på landshold, for ligesom at kunne komme ind og og dominerer sådan en. par på midtbanen, der er på ja, det danske så længe. og så de har jo ikke så lang tid til at arbejde sammen på det danske så plus de løbemønstre, som i hvert fald, det jeg så mod Malta, det er Niklas Pedersen, så, altså, de render jo ja. til højre og venstre. Der er jo ikke noget kontinuitet, det, der er jo ikke noget løbemønster, som han ligesom kan falde ind, mm. ind i og spille med og Så videre. Uh, så på den måde er det jo også svært for ham, fordi hvad er det for nogle typer, han skal spille sammen med? Og jeg siger ikke, at AGF-holdet som sådan er bedre end landsholdet, men altså Nikibille, Maginnok og hvem ellers har Niklas Pedersen som på, på spidsen. Det er jo ikke sådan ligesom dem, der sådan. Uh, Sport det hele er lækker at og de gode dybbeløber osv. Men er det ikke Danmarks største problem, at de ikke har den her kvalitetsangriber? Han render rundt i England uden at lige i øjeblikket. Er det ikke det? Eller er ud på fredensvang ikke blevet udtaget? Søren Larsen, jeg. Ja, ja så Søren Larsen er da ikke skiftet til England i hvert fald. Nej, der, der, dengang han lige var kommet til at blev han rygtet til weekend, tror jeg. Men, men jo, altså det er det, det er det danske problem. Vi har ikke den der angriber. Øh, sådan er det, og øh, så kan man diskutere de typer, der er. Og Søren Larsen kunne være bragt i spil, fordi han har sagt, at dengang han blev udtaget til Danmark, der blev han udtaget. Øh, selvom han ikke spillede nu spiller han så scorede mål så bliver han så ikke udtaget. Han har også scoret mod Mal så før ikke? Han har scoret ja, mod Mal så i i parken ikke så. Så, så Men hvorfor øh, gør Morten Olsen? Hvorfor udtager han ikke en øh, en type i stedet for at tage sig en som den Pedersen, der skulle en gang imellem i ball. Hvorfor udtager han ikke sådan en som Thomas Dallgaard for eksempel? Det ved jeg ikke altså. Der er jo øh... som har banket kan jeg så? Mm. Jo, men altså der er jo brugt oceaner af radiotider, avispapirer, spalter og tv-tid på at analysere Morten Olsens gønerladen, altså uh, alene omkring hans udtalelser af Dennis Rommedal, har der jo været analytikere, som har måttet givet for tabt, og vi andre giver også for tabt, når du ser på nogle af hans udtalelser. Uh, jeg, jeg vil ikke sige, at man skulle udtale sådan en måske som Thomas Dalgård, men jeg kan, da, jeg kan ikke se, hvad er forskellen på ham og Simon McKinnock. Hvor, hvorfor, hvorfor udtager man Simon McKinnock, men ikke Thomas Dalgård? Mm. Og jeg kan ikke se, hvad, hvad begrundelsen er, fordi så gammel er Thomas Dalgaard, der heller ikke det har da ikke noget at gøre med udvikling eller noget. Den eneste begrundelse, tror jeg, det er, at McKinnock er mere fremtrædende i medierne, og han spiller i Brøndby. Altså, og sådan er det også, og Morten Olsen har jo tidligere ikke haft lyst til at udtage nogle af de mere oplagte, kan man sige, og så bliver han måske også stedigere og så skal jeg da heller ikke udtage ham, selvom han spiller godt, selvom han er i i Superliga. Ja, men det er vel, ja, nu var han en i første division sidst, og det er mm. måske stadigvæk, fordi han har lavet en fin mål i, i Superliga. trods tror selv, jeg tror alligevel lidt tidligere at bringe ham ind omkring landsholdet, tror jeg, og Maki nok, han har jo været derinde inden før, ikke? og skjort det godt øh, på landsholdet før i tiden. Men at, man, at Brøndby de så ligger, ligger, ligger sidst nu, og Vibor, de så ligger mm -hmm. midt i tabellen, ikke? det kunne man så måske godt have med i overvejelsen, om, om det så ikke er bedre måske, at tage en, tage, tage en spiller med, med succes og selvtillid med, i, i stedet for øh, inden for Brøndby fx. For nu tænker jeg også i forhold til for eksempel at udtage sådan en som Helenius som ikke er kommet i gang i Aston Villa, er ikke spiller Han ryger med på bænken i stedet mm. for at tage en, der egentlig spiller fast og scorer score det synes jeg også er helt hen ved. Ja, du, du har landsholdet så ganske få gange om året, så hvorfor ikke udtage dem, der har tur i det? Og så kan det godt være, at, øh, at han ikke har været med før, og det kan godt være, at han ikke kommer med igen, og han aldrig kommer med til VM. Men sådan er det vel også nogle gange at sætte et landshold, hvor Olsen har jo lavet en masse udtalelser af spillere, der har haft øjeblikkelig su succes. Og så de rådet ind på holdet, og så er de rådet ud igen efter to-tre gange. Vores egen Jakob Poulsen er et meget godt eksempel. Hvorfor ikke tage Thomas Dalgo med? Altså, Hvorfor ikke tage ham med, og så prøve ham? Du siger på bænken, så kunne han komme ind i sidste kvarter, hvis vi mangler at skure mod Armenien. Jeg tror ikke, Armenien på den måde er et stærkere hold, et stærkere forsvar end Olof Melberg og fck forsvar som han også møder. Så hvorfor ikke prøve ham? Han har tur, han har selvtilid. Han har i hvert fald mere selvtilid end Simon McKinnok. Mm. Jeg tror, vi bevæger os for langt væk fra AGF nu. Ja, for jeg synes, han skulle udtage Søren Larsen. Det synes ja. jeg. Søren Larsen har. Men, været... men lad os lige runde sådan som Victor Fischer, tidligere AGF'er. Mm, mm. Han kommer ind og er et frisk puste, ikke? Hvorfor er han ikke en spiller, der bliver sat til mere på? Det ved jeg. Ham. Han er vel et åben, åbenlyst talent og, og scoret 10-mål vinder, det var for Ajax i sin debut -sæson. Ja, på forsiden af ekstrabladts løbeseddel med Victor Re, hvor <laughs> ja. rovede Victor så var fremhævet. Jamen, det ved jeg ikke, hvorfor. Altså igen, vi kan se Morten Olsen ned til bunds. Altså, det, det Men er fordi det han ikke er klar? Han er stadigvæk ung, selvfølgelig. Ja, det ved jeg ikke. Altså, altså jeg ved ikke, hvorfor han ikke er med. Jeg no, ja. synes, da han, det holdt der stillede mod Armenien i forhold til, at det virker da bedre og mere fit, og der var mere drive-dynamik over det. Altså, så lad da bare ham spille nogle flere landskampe, helt bestemt. Jamen, jeg tror, jeg er bang Jeg tror, at Olsen er bange for at måske bringe ham på ind ikke? Det har han også været ude at sige. At han stadigvæk er, er i gang med, med udviklingen, og man skal ligesom bringe dem stille og roligt frem, ikke? Mm. Og det hold holdt mod Armenien, hvor vi har der og Kron Deli på, på kanterne, ikke? Altså, det er umiddelbart, er det der foretræk. Så Fischer måske kunne, kunne lægge på det på den dybe angriber, ikke? Det, det kan så godt være i stedet for at have Nikkie men, men altså, jeg synes, at Braidtwaite, som er succes i Frankrig i øjeblikket, mm. og, og Kron Deli, som. Så, så, som også spiller fast næsten i Spanien. Ikke? Mm. Øh, altså, det er det der, det der foretræk. Yes. Ja. Vi vender lige tilbage til Kasper Slot, fordi det vil det vil også godt for AGF at få prisen, at han, øh, han får to landskampe mere på banen her. Det Altså, jo flere landskampe spiller for, øh, selvom det er på nogle områder en lidt øh, dårlig og slitscene, især den, det danske landskampe, så, jamen, så ryger hans pris i vejret. Det har du kunne se på mange andre spillere. Så selvfølgelig er det fint, at lader lad ham endelig få, få nogle flere kampe. Og han falder ikke igennem. Nej, nej, altså det er klart, at hvis du har en spiller, der kommer på landshold, og så falder I igennem, så, øh, så er det selvfølgelig et problem. Men du kan se sådan en, som igen, nu nævner jeg ham igen, Søren Larsen, han blev jo også solgt nogle gange på de landskampe, han så fik. Når han så øh, ikke spillede for sit klubhold, så kunne han ligesom sige, at han havde nogle, nogle. og jeg synes da, at hver gang af de få gange, vi har haft AGF på landsholdet, så har det været godt for den pågældende spiller, og hvad der er godt for den pågældende spiller, især hans værdi er jo, er jo også godt for, godt for klubben, ikke? Man kan sige, at det har måske forstyrret ham lidt. Det ved jeg ikke, om du også synes, det er Robert. Men jeg talte for nylig med Frej Elbæk, som også er i GF-tællingerne, der bor i København. Og han synes, at efter han er blevet udtaget til landsholdet, Kasper Slot, altså ikke fra Elbæk, så, så, øh, så synes han, det er som om, han sådan har øh, måske haft sit hoved lidt andet sted. Altså, han har haft øh, tankerne nogle andre steder, og det kan vi også se nogle af en udtalelser han okay. gjorde i forhold til klubskifter. Øh, altså, kan det kan godt være, han har lidt for høje tanker om sig selv Men han har faktisk spillet ikke, lidt dårligt i, i, Ja, i forhold for til, til at fokusere lidt mere på, på AGF ikke? Så kan det godt være, han har haft lidt højere tanker og Måske, at de er svævet lidt øh, Andre steder Det, det, det, det kan han, man godt kan fornemme I, Kan I forstå Kasper Slot, at han vil have stået nu? Hvad er han? 20... 21? Nej, det forstår jeg ikke. Jeg forstår ikke det der... Der kan vi sige en ting om Simon McKinnock. Vi kan være så meget efter, men han har sagt nej nu to gange til at komme af sted. Jeg ved godt, det er fordi i Støkking ikke ville med, og så vil jeg også sige nej. Ja. Men, men, men, men jeg kan ikke forstå, at man har så travlt med at komme af sted. Fordi du vil være konge i lille kongerig, end en svinedreng i et stort kongerig. Sådan så har jeg det lidt, og han skal nok komme af sted. Hvorfor har han så travlt? Jeg tror bare, han har... Det er som om, det er en landsmarsultat, der har mistet lidt, givet ham sådan lidt fokusforstyrrelse, også når han har spillet, synes jeg. Så på den måde kan man sige, at det måske ikke har været skide godt. Men det nu... kunne også være en, der står og, og trækker i snorene. De her unge spillere de har jo også nogle rådgivere og nogle agenter, der, der også har en agenda. Mm. Jo, jo, selvfølgelig altså... er det det. Nu kan jeg ikke huske, hvem Kasper Slots agenter er. Det er vist en af dem, man godt kender navnet på. Men, øh, men selvfølgelig har de også nogle interesser, og de står også og hiver i medierne. Og det viser sig jo så også at der var jo ikke noget om det tilbud fra Nice. Det var jo ren og Der var jo ikke noget, og der havde Kasper Slot allerede været ude og ligesom sige, jeg vil gerne til Frankrig og sådan. Og sådan. Det vil sige, at han kommenterede på et rygte, som han måske lige fra egen agent og nogle andre, andre havde ligesom placeret i medierne, hvilket også var fuldstændig horrible. Den falder tilbage på Kasper Slot, den falder tilbage på hans folk, men den falder også tilbage på AGF, at de ikke får medietrænet ham ordentligt ind og tager fat i ham og siger, vi går ud og siger, at der er ikke noget om det her, fordi der var ikke noget om det. Og det er jo helt åndsvækket, en ung spiller skal gå ud og kommentere på noget, som ikke har 1% hold i virkeligheden. Men det er bestemt okay, at han har de der ambitioner, ikke? men jeg synes, når man kun er 21 år og altså har de udfald, som man for eksempel havde i foråret også stadigvæk, så skulle man måske holde sig lidt mere til de trygge rammer lige nogle år endnu, og så mm. præstere det bedste, og så lade lad klubben bestemme, hvornår man skal videre, i stedet for at ligesom prøve at lægge pres den, ja. den anden vej. Ikke? Han ja. har trods alt kontrakt med, med AGF, ikke? så det er jo Bryn og Peter Sørensen, der på den måde bestemmer, hvornår han skal videre, kan man sige. Og man kan også sige, at de spillere, som har vist øh, evnen til at have ud, når de skulle og, og og så ramme det rigtige skifte, nu er det tidligt at og bedømme sådan en som Mads Albeck eller andre, men der er dem, der kommer ud, Martin Broadway der kommer ud, de får så også måske succes, og, og det er jo foretrækker for succes, i stedet for at komme ud og så rødne, på en bænk, nu skal vi tale lidt om Peter Gravlund lidt senere, men altså komme ud af råden på en bænk, og så kan det godt være, du tjener godt, men det får du da ikke noget ud af. Så hellere spille fast i Superligaen, være profil på et hold, være profil i Ligaen, og, og, og på den måde udvikle dig endnu mere, så du kan komme ud og så være sikker på, at du i hvert fald kommer til at spille. Ja, når han så samtidig stadig bliver udtaget til landsholdet? Ja, ja det gør han jo. Ja. Selvom hans niveau er faldet, så bliver han stadig udtaget til landsholdet. Yes. Nogle af de andre A.F. der har fået spilletid, det var Skelatz i et nederlag til Slovakiet. Uh, han fik fuld spilletid. Der er 21 hold. Passer han fuld spilletid mod Spanien? Ja, han, jeg så faktisk målet, eller et af målen af Spanien. Det så han ikke godt. Okay. Jeg så så tilfældig klip øh, i, i nyhederne, hvor øh, han så det langsomt ud, men det er jo ikke nogen år. <laughs> Nej, Nej i for sig det spanske klip er måske <laughs> han var også. Jeg også banket <laughs> til den, til den anden gang. Ja, det kamp. blev han så blev han var, han var, var overmæltet. Petri ja. må vi sige. Ikke? Men det er jo skønt, at vi har sådan en fast øh, fast alandsboldspiller. Så det kan godt være det er for Finland men Altså, Jar Elitmannen. Var jo også en finsk øh, a -spiller, der spiller i mange år, så Petri... Han spiller vist i øvrigt stadigvæk. Ja, han spiller stadigvæk for en eller anden finsk sekunderklub, men altså, øh, Petri Passanen er vores, jeg er og jeg synes, det er skønt, at han blev udtaget til, til et a og jeg synes, det er fint, at han får nogle kampe der også. Han blev så bænket mod Georgien, uden en eneste af GF'er. Hvad sker der der? Ja, det var jævligt, vi havde håbet, at han kunne have mødt uh, Def Dayane eller nogen andre, ikke? Ja, det kunne have været sjovt. sjovt møde i hvert fald, ikke? så Brian Sten på bænken eller på tribunen, nævnt ja, ja. <laughs> det. Det var han jo nok alligevel. <laughs> det, er, når det var han gangtår. Øh, når, når det Georg landskom, eller ge Georgiske. Georgiske okay. Altså, jeg vil ønske, at vi har kastet vores kærlighed over et land som Finland, som man kan sige. Og ikke det der med. Jeg har alligevel tænkt en del over det der med Georgien og, og Brian Stens motiv for det. Fordi jeg kom til at tænke over det, den dag jeg sad og så mm. med fodbold, øh, fodbold med håb hvor de også havde Jakob Nielsen anden, og de skulle bedømme deres bedste salg, øh, og det var jo helt klart Morsishan, ikke, mm. som også er armener og som, er, som ryger stadig til en russisk klub. Tror I ikke, stens motiv med at hente de her østeuropæiske spillere, det er også, jamen, hvor er markedet? For de skal afsætte dem på, jamen, det er Rusland. Og der hænger pengene altså lidt løsere, end de gør i, i Nice. Ja, altså det, det er i hvert fald klart, at det er nogle af dem, der måske er mere potentielt ser lige trods alt, men at det ligefrem af hans motiv, det tror jeg ikke. Jeg tror, motivet snart har været, at de er forholdsvis billigere spillere. Ja. Nogle af dem, ikke alle sammen, men de, nogle af dem er også forholdsvis let integrerbare end en nede fra øh, det varme Afrika. Øh, så jeg tror mere, det har været det, og så har han så fundet, at der er nogle af de her ge georgiske spillere, som gør hinanden bedre, når de kommer til at være i samme klub. Men det er da klart, at Brindsten har da bidt mærke i den udvikling, der er, hvor markedet nu ligger i Hvide Rusland og andre steder, hvor du virkelig. Kan, kan få kassen for en spiller, og hvor de andet går efter nogen, der kommer fra området, fordi det, der jo var med musician, det var, at han kunne komme hjem, og der boede mange armenier, eller hjemme, hjem, han kunne komme et sted, hvor der boede mange armenier, mm. ikke? Og, og han ligesom følte sig godt tilpas. Så for ham var det jo vel ligesom, hvis en dansker tager til England eller Norge og spiller, ikke? Ja. Yes. Øhm. Når andre med spilletid. Ori, Omer, sådan der spiller på AGF's U19-hold, øh, og sammen med Sigurd Jonsson, mm -hmm. de to islændinge der, der, der er nogle store håb til. Han øh, spillede faktisk to kampe for U19, som Sigurd Jonsson, han scorede i begge kampe. Øh, Omar, han røg videre op, han er kun 18 år, men han er oppe at spille på 21 landsholdet også. Hvor Sigurd Jonsson også har været oppe, han var så ikke lige med i den her. Mm. Det, det ser vel også godt ud der. Super godt ud. Og mig råber Robert er glad for, at du har styr på de der ulandsholde. Ja, ja, ja. <laughs> du, du, du, du har simpelthen styr på de der U-landshold og det er rigtig fedt. Det her det går jeg meget op i. Ja, jeg, og rigtig. jeg kan godt lide det der med, at AGF de udvikler der egen spillere, og at, at man virkelig nu tager det alvorligt. Mm. At, at det, der er faktisk nogle penge at spare, hvis man, ikke, man skal ud og købe spillere, der er færdige spillere, men ja. i stedet så kan man forme dem. Og mm. måske hente hent en spiller som ikke for mm. rigtig, rigtig billige mm. penge. Mm. Og så lige give ham det sidste. Men Hens sådan en som Ori, og sådan en som Oliver, og så lige øh, give dem det sidste. Især øh, Oliver Sigurd Jonsson, han tror jeg, han er rigtig, rigtig spændende. Det jeg har set er ham til træning, øh, han er allerede snart potentielt øh, spiller. Ja. Øh, det tror jeg mere på på det, det, det, det. Øh, ja. som er sådan lidt mere en øh, robust type, der kan spille både øh, forsvar midtbanen øh, men også højere bak, mener jeg. Okay, øh, Sigurd Jeg tror han får han får ved ja, at ved ind Han er jo lidt sådan ind, ind, Kasper inden. Slot uh, type Det er lidt kreativt uh, frem af banen Når man selv er godt, være, no, Slot Så kan han godt komme op og, og være den der, den der næste mand Men jeg tænker faktisk Lige den der på Island uh, Som Aaron, han nu har sagt, sagt nej til Men de ligger jo faktisk uh, til at måske skal med til VM her til næste sommer, ikke? Mm. Ja. Så, altså, Island, de er jo nogle spændende spillere, så. altså, også de unge, som vi nævner her, to fra AGF, ikke? Så, så, altså, det er bestemt... Et land, der på på størrelse med Aarhus. Jamen, det er helt vanvittigt, at de har jo haft næsten lige så mange internationale stjerner, som Danmark har. Altså, det er jo helt, det er jo, det er jo helt mærkeligt, altså. Ja. Til, til gengæld er deres liga jo meget, meget mærkelig, og jeg så et en artikel med den engelske tidligere landsholdsmål, David James, som var blevet træner i Island, og han havde sådan et øh, personligt eventyr og udvikling med at nu vil han opleve noget nyt, og det var meget nyt for ham, fordi de der forholdsvis lange afstande, de skal tage færger og så videre, for at komme ud og spille på en eller anden kunstbane der ligge på noget fjeld, så, mm. så det er jo et specielt land. Men lige for at vende tilbage til det der med, med, med vores egne spillere, vi har jo også en målsætning om at øh, vi skal have X antal spillere på de diverse ungdomslandshold, så det er jo super fedt, og det er, jo, det er jo rigtig, rigtig godt, for det er jo der de kommer, både de nye spillere, men så sandelig også de nye salg og de store salt, ikke? Ja. Jeg snakkede med Kasper Bugge i går, de uh, AGF's mm. talentchef. Han sagde, at de har en modsætning om uh, to spillere på hvert U-landshold. Ja, og hvis man skal følge trenden, så ryger de ud inden uh, de får deres debut på Superligaen. Så der kunne godt være nogle af de der gutter, vi snakker om lige nu, som allerede ryger ud inden vi kan få glæde af at se dem på, på Superliga-holdet. Ja. Uh, nogle andre, der fik uh, et debut på det danske U-19 landshold, uh, til Oscar Scott-Karl uh, og til Victor Nielsen. Han har været spillet nogle kampe med før. Mm. Jeg tror, det var hans femte... Dem også må... øh, spændende, øh, Scott Carl Vest øh, angriber, og øh, Viktor Nielsen højre bakke. AGF var meget godt besat på højre bakke for tiden. Det må man sige, det er vi pludselig blevet. Ja. Det, det er nogle unge fyre, der der, der, der, der der skulle op og spille højre bakke, så det er godt, vi har fået Alexander Hjul. Men, men ja, spændende. spændende men i næste tid. i rækken, altså, så har vi Putros, og så kommer Victor Nielsen, og der er en tron til hedder tror jeg han hedder. Hmm. Ham, der var i, han har været i udlandet og prøvet at træne også. Og ja. Der er nogle stykker der, der er op. Det ser at være ud på venstre bakke. Der er jo en gang mellem nogle af de der unge fyre kan man se i aviserne, som lige får lov til at prøve en uge i Chelsea eller et eller andet, og så, og så snuse med de store. Det er jo også et tegn på kvalitet, at de bliver fuldt af nogle af de her store klubber. Og lurer mig, som, som jeg sagde, må ikke der er nogen af dem, der ryger afsted, inden de får førstehåndsdebut? Højst sandsynligt. Mm. Det har vi, blandt, har vi haft flere eksempler på. ikke Om der Victor Palsen, der engang var der ikke, som ja. røg til Liverpool blandt andet. Også en Islander ikke? Altså, der er flere af de der eksempler, Det er, jo fordi, de det er også fordi det er en stund siden Brindstein har lavet sådan en salt der, ikke? Ja, der kan... Men det er også fordi de er billigere, kan man sige på det, på det tidspunkt, men det er også svært at være Brian Sten, fordi så kan han blive kritiseret senere for hvorfor har du så ikke solgt ham igen? Vi har jo, nu nemlig Victor Fischer, altså, så kan han jo også blive kritiseret for at han sælger spilleren for tidligt. Men hvad gør du hvis der jeg kan også huske der var en vi solgte til Lille på et tidspunkt. Kan det ikke, kan jo, det ikke kan i, I, i min ja. Nu var Nu var Næsbyer. Hvad, hvad gør du hvis der kommer en klub og siger, jeg vil godt give 10 millioner for ham her der er 18 år så er det jo næsten ren bruttoavance i de 10 millioner, for så mange penge har du trods alt ikke brugt på 18 år. Ikke? Så, så, så det er jo også svært at sige nej til de der ting, øh, og så håber de, at jamen, så kan jeg få 30 om tre år. Altså, det er jo svært, at min Lyng nu er han så tilbage, og det var så det. Ikke? Yes. Jeg har hørt et lille rygte også, øh, om AGF henter endnu en CD-spiller. Ja. Godt nok til U19-holdet, men ja, ja. øh, Osaj Kvarme, som øh, var med i Kroatien, øh, spillede rigtig godt. Øh, og skåret nogle mål der noget. Hvor han, spiller han på banen? Jeg mener, han er fløj. Okay. Må ikke vi har en kvote med at Vi skal aftage x antal unge jeg spillere. Det, jeg synes i hvert fald, det er en spændende udvikling, at, at de begynder at få nogle af de der også mm. uh, Abu, der kommer nu her mm. eller er kommet, men er lidt småskadet. Det, det er da en spændende udvikling, at der kommer de her uh, unge spillere. Spænd. Rigtig spændende. Helt sikkert. Jeg vil bare ønske, at de er af nogle af de spillere, der ikke får spillet til Premier League, som er en omkring første førstehold. Ja. Så, så kunne du virkelig tale om at få tilføjet noget kvalitet. ikke? Men altså, fint at have de her unge spillere, de får dem på græs i en, i en, i en mindre liga og det er der altid. Altså, så vidt jeg kan se, er der ikke de helt store ulemper for, for AGF i det samarbejde. Det har jeg svært ved at se nogle bagsider. Der kan så være noget ved det, jeg ikke kender til der kan måske, det, var faktisk, det var lidt en joke, men der kan måske lige frem være nogle kvoter, og så er det selvfølgelig lidt, lidt en ulempe. Ja. Men omvendt kan det kun være godt for AGF, det kan kun være godt for bredden til træning, til ungdomsholdene osv. De altså, folk... Som jeg har hørt det, så betaler City alt. Ja. De betaler flybilletter løn mm. og løn. Og det er jo fordi City har interesse i, at de her renner og spiller på et forholdsvis højt niveau, end en eller over i England, det er selvfølgelig også et højt niveau, men de har de jo ikke engang i af reserveholdet i City, de. så altså, derfor får de heller ikke vanligt nogle kampe, hvor de får noget modstand, vel? Jamen det er klart, win-win for begge parter, ikke? City, uh, mm. de får udviklet deres spillere, deres unge spillere kan få noget spilletid på, på højt niveau, og RGF, de får nogle, nogle kvalitet ind til, til bredden i hvert fald, så minimum, ikke? Uh, mm. altså, det... jeg du sidder mere over den her med uh, Abu, som kommer kun ind til vinter, mm. på en plads, hvor han måske får svært ved overhovedet at få spilletid. Ja, men det, det, det kan jo være, at øh, man har sagt ja til det for at holde sig gode venner med Mancetacille og Scott Sellers, som er leder af akademiet derovre. Det kan da godt være, at, man har, det, at man, man har det. Altså, det er jo ikke godt at vide, at det er det, jeg siger. Der kan ligge nogle ting i sådan en aftale, som vi ikke kender, som gør, at det måske ikke helt altid er en fordel. Men omvendt har jeg svært ved at se, at det kan være en ulempe når Tilly betaler det hele. Altså, han er jo trods alt en, der kan give træning noget kvalitet også. Ja. Han er valgt Emil Sjæls erstatning øh, på en eller anden måde. Ikke? I hvert fald indtil vinter, hvor, hvor, hvor så Daniels måske ikke kommer ind. Det kan godt være, at det er for, for at stadigvæk have en, ja. have, have en, en konkurrence og, og en bredde på, på midtbanen. Ligesom for at holde de andre bedre. også. Øh, Poulsen skal også have lidt, Men lidt konkurrence. Men og... og... de får ikke mange Superliga-minutter. Det tror jeg ikke, vi skal regne ja. med. Jeg skal i hvert fald ud og se en reservenskamp. Se, hvordan han spiller. Mm -hmm. Det hele helt sikkert. Jeg tror, han er god. Ja. Altså, han har også spillet godt i, i, i, i Norge, blandt andet. Ja, der, han har lavet nogle flotte mål på YouTube. Mm. Ja, vi vi har flotte, få... flotte langskudsmål. <laughs> vi har alle set den der video, hans agent har klippet sammen ja. på, på, på YouTube. Ikke? Mm. Der er nogle flotte langskudsmål. Mm. Ikke? Og der må man sige, der er nogle agenter, der er bedre til det end andre. <laughs> han Det sgu lidt og ja, man sige. Men uh, yes, vi går lidt videre, Søren, fordi at, uh, nu skal du til at have noget mere tale-tid. Oh, vi skal ja. jo uh, tale om din bog, ja. som er lige på trappen. Som jeg forstår det, så er I ved at gøre det sidste færdige. Ja, den kommer øh, udkommer den 25. oktober, og det betyder at man jo så at i forlagsbranchen, at jeg gerne vil gøre tingene færdige sådan en, en god måned inden. Så ja, den er, den er på vej her i her i trykken, det må man sige, og så er, det, så er det ude i mine hænder, kan man sige. Så kan jeg ikke gøre så meget mere. <laughs> og for dem, der ikke lige ved, hvad det er, vi taler om, så er det jo øh, bogen om Peter Gravlund. Det er rigtigt. Den hedder Jeg er nummer 11 og er Peter Gravlunds biografi som jeg har arbejdet på de sidste par år, og som jeg håber, at folk finder interessant, fordi jeg synes, at Peter Gravlund er en interessant fodboldspiller. Peter Gravlund er et interessant menneske. Han er en held her i byen, og han er en figur, som rummer en masse interessante historier, men som også er en sammensat figur, en sammensat person, som gør, at jeg synes, at der var stof nok til en biografi, og stof nok til en historie om, om ham her, Peter Gravlund, og... Derudover så synes jeg også, at vi i Danmark godt kunne være lidt bedre til at hylde vores helte, om det så er fra sportens verden eller andre steder. Der er man meget bedre i England. I England der sætter de rask væk statuer op foran stadion og andre steder af tidligere store spillere. Sådan noget gør vi ikke i Danmark. Og der kan, kan man sige en lille motivation for mig i sådan et projekt der er selvfølgelig også at være med til at fastholde Peter Ravnund, som det forbillede han var for mange af os, der følger AGF, men også som ligesom at give ham den hyld, som jeg synes han fortjener som den absolut største AGF-profil i de sidste ja, 20-25 år, ikke? Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan processen har været? Altså, hvordan øh, fik du idéen? Hvad gjorde du til starten? Jamen, øh, det kom så egentlig af, at øh, forlaget havde øh, forsøgt at overtale Peter. Og øh, Peter var blevet kontaktet af nogle andre journalister og forfattere, som gerne ville lave en biografi om ham, og han havde sådan lidt, holdt lidt, lidt udstrakt arm. Han var jo på det tidspunkt ikke færdig øh, i AGF og spillede stadigvæk. Og, og så øh, havde jeg så udgivet en anden bog på et tidspunkt, på det samme forlag, og de øh, spurgte så, om, øh, om jeg havde lyst til at råde med det, og jeg kendte Peter lidt fra den bog, jeg havde udgivet, som var sådan en bog om Aarhus, hvor Peter så var med og fortalte om sit forhold til byen, og sit forhold til Aarhus Stadion, og øh, ja, derfra så gik det egentlig slag i slag, og Peter syntes, det var interessant at være med, øh, og øh, jeg, så, jeg var så heldig, at han sagde, at det var interessant at være med, hvis det var mig, der lavede den, og det er jeg selvfølgelig meget taknemmelig over, Peter på den måde havde tillid til mig og øh, så så går man i gang med første omgang med at finde ud af, hvad skal, skal der være for en bog, hvordan skal den være, og hvad vil du gerne fortælle, og så går man sådan set bare i gang med at lave interview, og det er en lang, lang, lang, lang, lang række samtaler med hovedpersonen, når man laver en biografi. I hvert fald hvis personen vil medvirke. Der er jo ret mange biografier, også fodboldbøger, hvor hovedpersonen ikke vil medvirke. Øh, enten fordi, at han har en, kan man sige, ikke har, og selv ikke har lyst til at blive portrætteret, eller at han siger, jamen jeg vil, jeg vil gerne give dig adgang til min familie, og og alle mulige mennesker, men jeg vil ikke øh, lave en sam samtale med dig, så du må godt skrive bogen for min skyld, men, men jeg vil ikke medvirke aktivt, og det mener jeg øh, en biografi om Ståle Solbakken, der på den måde, omvendt der lavede biografi. Der er også Frank Andersen. Frank Arnesen, ja, om der lavet en om Brian Laudrup, hvor Laudrup slet ikke har ville være med, hvor man så måtte lave den udenom. Der er også lavet en, en bogen om Niklas på, på, på, på den måde. Men her er Peter Gravlund altså med, og det betyder, at bogen fortrinsvis er baseret på samtaler med ham, Og det betyder, at vi her hen over de sidste to år har mødtes ofte og haft nogle lange samtaler, som, som så er med i bogen. Og derudover har jeg arbejdet som journalister nu gør, researchet, intervjuet folk omkring Peter og prøvet at finde ud af, hvad der er op og ned på den her karakter, som Peter er. Og prøvet at fortælle hans historie via, via mine ord og det, som vi journalister gør, går ud og spørger folk, hvad de synes, og så bringer vi det videre, ikke? Hvordan har det været at arbejde sammen med en, som du et eller andet sted har et eller andet heldigt forhold til? Jamen, det er det er specielt. Altså, jeg, har, jeg tror stadig, at jeg har sådan en lille smule starstruck i maven, når jeg skal mødes med Peter. Altså, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lægge den der fan af mig. Altså, jeg prøver at være den objektive journalist og forfatter og ligesom at sige, at nu skal jeg interviewe dig. Men jeg har stadig den der sådan en lille drengs benåvelse. Den vil jeg nok stadig have. Det var selvfølgelig mest i starten. Og efterhånden så Så kommer det mere til at blive et ligeværdigt forhold mellem to mænd, men, øh, men jeg er stadig sådan den der lidt benovrelse over. Det har selvfølgelig været en enorm stor oplevelse for mig at komme tæt på Peter Raulund. Altså jeg kendte ham ikke før. Øh, jo, jeg havde interviewet ham til, til den her bog, men ellers, øh, altså kan man sige, der var det selvfølgelig den største oplevelse, første gang man ligesom møder personen på den måde. Men det har selvfølgelig været en stor oplevelse og privilegium at komme ind bag den her menneske, ind bag hans facade og få lov til at følge ham og få lov til at høre om hans øh, karriere, hans overvejelser som menneske, hans vanskelige overvejelser i livet og alle de der ting. Og det er selvfølgelig et enormt privilegium, når man, når man berunder manden for hans meritter på fodboldbanen. Og nu berunder jeg ham også som menneske, fordi jeg synes, han er, han er en, øh, hvad hedder det, en spændende person. Han, er en, han har en stærk karakter. Han har en øh, god indgang til livet, synes jeg. Han er meget sympatisk. Han er meget venlig. Øh, han har omtanke. Så på den måde har jeg ligesom fået bekræftet mit, mit, mit billede af Peter Gravleren, Hvor meget kommer I ind på, på privatlivet? Det gør nu, vi. nu er det meget fodbold, vi ja. alle sammen kender ham for. Ikke? Jamen, det gør vi selvfølgelig, men for Peter kunne du ikke skille de to ting ad. Indtil Peter Ravlund blev gift med Bettina og fik børn, så var fodbold for ham et og alt. Så det var også hans privatliv. Og han havde ikke noget privatliv. Og Hvis han havde, så var det turbulent, fordi at han gik så meget op i sit fodbold. Men selvfølgelig kommer vi ind på det. Vi kommer også ind på hans barndom, hvor hans forældre blev skilt, og det var vanskeligt for ham. Og det har givet ham nogle dæmoner. Han har båret med sig i sit liv og i sin fodboldkarriere. Vi kommer ind på utroskab fra Peter Gravlunds side. Vi kommer ind på hans oplevelser af at få børn og den slags ting. Så selvfølgelig spiller privatlivet en stor rolle i bogen, men men igen, øh, især første del af Peters karriere øh, fylder fodbold så meget for ham, så der er der ikke noget privatliv. Det handler det hele handler om fodbold. Og efterhånden, som man så bliver moden af voksen og så voksen osv., så kommer det selvfølgelig til at fylde lidt mere. Men, men, men grund i bogen, kan man sige, at hovedelementerne er fodbolden. Fordi det er jo det, Peter står for, og det er jo det, vi har lært ham at kende som. Vi har jo ikke lært ham at kende som en, der går op i biler, som han gør privat eller hvad andet. Vi har ikke lært ham at kende som familiefar, som han også går op i privat. Vi har lært ham at kende som fodboldspiller, og det er også derfor, det er fodboldspilleren Peter portrætterer. Nu har der været meget den seneste tid med, med uro i AGF-truppen, og vi ved, at øh, Peter Gavlund i hvert fald også var på direktørens kontor på et tidspunkt med den her Mark Howard-sag. Mm. Og der er mange, der spekulerer i, at der kommer et, et, et lille spark til Peter Sørensen også i din bog. Er det noget, der, der bliver sådan en, et ekstra indspark i den debat her? Jamen I er med, Peter han lukker op for de overvejelser, han har haft i sin karriere, om alle de træner, han har mødt. Altså han, han har mødt rigtig mange forskellige trænere, Og Peter er et menneske med stærke holdninger til de mennesker, der omgiver ham. Han er især et menneske med stærke holdninger til de mennesker, der har en autoritet i forhold til ham. Så, jamen i og med, at, at han gør det i bogen og har nogle refleksioner og nogle overvejelser, jamen så bliver der selvfølgelig også øh, passager i bogen, der handler om Peter Sørensen. Selvfølgelig gør der det, fordi han er en af Peters træner. Der er også passager i bogen, der handler om Ud Pedersen. Der er også passager der handler om Peter Sværts som trænede ham i Helsingborg og som Peter bare synes var det mest inkompetente konfliktsky menneske han nogensinde har mødt. Så på den måde er der er der historier og fortællinger og reflektioner refleksioner er det jo det er jo Peter Gravlunds egne holdninger skal vi huske på om de mennesker han har mødt i sin karriere og dermed er der selvfølgelig også noget om Peter Hansen. Yes. Jamen øh, skal vi ikke kalde det en cliffhanger? Jo, det må være en cliffhanger. Der er, og... i, hvert fald, der er i hvert fald en køber eller herover. Ja, det det kan <styrker> <for det> <styrker> jeg sidde så vel Og vi kan jo... Øh, øh, tro rigtig spændende. Vi skal spændende et eksemplar. Jamen, jeg, jeg vil jo lade det være op til redaktionen både på JF, og JF, hvor meget programmet her skal beskæftige sig med bogen. Når den udkommer nu er vi talt om den mm. nu her, men, men jeg er da sikker på at, at at eller jeg ved at I er velkommen til at tage bogen op senere. Og jeg snakker meget meget gerne om bogen. Jeg synes det har været en overordentlig spændende proces. Jeg glæder mig meget til den kommer. Som sagt har det været i gang i en del. Tid nu, så, så nu bliver det også godt at få den på gaden. Yes, vi øh, skal videre og snakke om øh, Viborg. Ja, det gør vi da, ikke? Så tager vi dem lige to gange. Det, det er noget nyt. Det har jeg ikke prøvet før. Jeg tror, du tog den første tiende del og ligesom ja. mixet ind over. Vi skal snakke om Viborg ja, det det. Øh, og de vanvittige statistikker. Mm. Hvorfor er Viborg bare hadholdt? Hvorfor, øh. hvorfor kan jeg ikke vinde over Viborg? Det ved jeg ikke. <laughs> rigtig, rigtig svært at sige. Øh, fordi Viborg de har vel altid været lillebrugere forhold til AGF, ikke? Øh, lidt, Hvis man kigger lidt det samme forhold Som vi har haft med Randers men Hvor vi så dog har haft bedre øh, styr på Randers ikke? Øh, Har Vibor altid været, været Sådan en, en irriterende lillebror På en eller anden måde Som, som, som driller ikke. Øh, og, altså, det er svært at sige Lige hvorfor det er Vibor men, men jeg tror bare Der er er tre kampe om året øh, For dem Og det er de tre kampe mod AGF ja, ja. Men det minder jo om kompleks, altså når man kigger også på alle de der vanvittige statistikker, der er, at det er 11 mm. år siden, at AGF har vundet på hjemmebane i Superligaen, der er mm. selvfølgelig nogle første-divisionskampe. Altså... Altså jeg, jeg tror, det har handlet om, at Viborg har haft det der Lilleborg-kompleks. Aarhus har et Lilleborg-kompleks i forhold til København, og Viborg har det i forhold til os. Altså på mange måder ligner de to byer jo hinanden. Viborg har en et statsgymnasium, en de har en landsret, de har en domkirke, altså det, på, på, det skulle have været den jyske hovedby for mm. mange, mange år siden, ikke? Det blev det så ikke. Jernbanen gik udenom Viborg, og så hensynede de ellers, øh, kan man sige. Øh, så jeg tror, der ligger et eller andet historisk i det, Der ligger sådan en Og Jeg kan huske, at jeg læste en gang en sju med Ralf Pedersen, som var forsvarskæmpe for Viborg og FF. Så, så han sagde, at vi var altid ekstra sat op mod AGF. Altid. Især i Aarhus. Vi havde dem. Vi ville vinde over dem. Simpelthen. Vi kunne slet ikke have de der store, store snuder fra... Øh, Og Aarhus, ikke? Og selvom der er 60 km mellem Viborg og Aarhus, og der er kun 30 eller 35 m. Randers, og vi ligger tættere på Silkeborg og Horsen, så er det jo nærmest en af de der rivaliseringer, som har været mest intens gennem nogle flere perioder i Superligaen, ikke? Ja. Og første division også. Er der nogle kampe, I husker bedre end andre? Jeg, kan, jeg tror, var det var en pokalkamp i gang. Jeg kan lige huske, jeg mener at i hvert fald blandt andet Dennis Sø, han scorede den faktisk. Hvor, men på Viborg Stadion hvor vi taber i, i overtiden eller sådan noget mm. eller andet. Øh, det er lige sådan for det er jo længe siden, ellers vi har vi spillet mod Viborg, ikke for de har ligget dernede og rodet rundt i første division no, nogle år. Ja, øh, Jeg, tænker, jeg, med øh, op, Søren. jeg øh, tror med pengerne op så jeg tror vi to husker den samme kamp. Det kan godt være vi var, øh, vi, var vi spillede første division i 2010 og det, nej, jeg tror det var foråret 2011, da var vi rykket op. Og så øh, vi spillede Viborg på det her afstandelig mm. længere ja. det, det skal de jo have i Viborg, de har et dejligt Jeg Jeg har set ja. op i hvert fald. Ja, det sig. må man sige. Øh, nå, men, øh, vi er så bagud øh, 2-1, da, da faktisk er overtid. Dennis Høgh, som blev udlejet til Viborg AGF, han, han scorer øh, i det 89. 20. minut, mm. og han er jo helt vildt, for han scorede med sin gamle klub, og Vibor, oh, vi har vundet over AGF, og Viborg, de kæmpede på det tidspunkt mod nedrykning, og så, videre. så Det var, det var, rigt de var rigtig glad. Så ryger den ind i overtiden, og så får øh, vi en dødbold, mener jeg det er, og den kommer ind i hovedet på Arthur Sorin ved Valafrance, som så hætter den ind til 2-2, og fansen er jo fuldstændig vilde, og spillerne er jo fuldstændig vilde. Og nu kommer en lille anekdote fra Peter Gavlundbogen, fordi så går de op og skal give bolden op, og Peter Gravlund, han siger ud til bænken, ud til trænerne og sine holdkammerater, som vil tilbage og bakke bussen, fordi 2-2 det er fint, vi kan godt bruge et point, så er vi også tæt på at få, at få rykket op. Han siger, vi bliver ved. Kom nu drenge, vi kan godt vinde den her. Vi bliver ved, vi bliver ved, vi bliver ved. Vi bliver ved. Og ganske rigtigt. Viborg, de får et, øh, et, øh, en, en dødbold op på vores banehalvdel, og på en eller anden årsag får han skudt Vibor, spiller ind i AGF-muren, og Kasper Poulsen opfanger bolden. Og så spiller han hurtigt frem til, til Arne Ar, Ar, Ar, Ar, Jørgensson, og vi er altså nu i de 54 minutter, Der er ingen mm. tid tilbage på ud. Og Arne Jørgensson, han pisker afsted med hele Viborgs hold efter sig, og Peter Gravlund pisker også afsted. Den her gamle mand har stadigvæk kræfter tilbage. Arne Jørgensson øh, ser ud af angekrogen, at Peter Gravlund kommer, og han lægger den ind til et frit mål, og så scorer han til 3-2 og vi vinder 3-2, og jeg har gået ud, som jeg sidder og fortæller. Ja. Det er fantastisk. fantastisk Udebane-tribunen ude, på Viborg stadion vælter fuldstændig ekstase, og hvis man ser, der ligger en meget, meget berømt YouTube-video yes. på nettet, som er optaget med en mobiltelefon fra en fan, og de går fuldstændig amok. Og faktisk, han fanger den allerede fra, det, fra mål, ikke? Han, han, han har Surins Mål, altså man skal gå ind og se den, man bare søger på AGF Viborg, og så kommer den der. Jeg tror, han har de sidste 5 minutter, eller sådan noget. Det er fantastisk. Ja. Og øh, mange har jo ligesom savnet, øh, jeg, da jeg skulle søge på øh, til Gravlund så kunne jeg ikke rigtig finde et, et referat. Men det viser sig, at det faktisk ligger på TV2 Østlands hjemmeside. Så hvis man gerne vil se det sådan fra den rigtige vinkel i Gorshøjen, så kan man altså også godt finde målene øh, stadigvæk. Jeg var også øh, jeg var nødt til dækken fra tiderne så mm. der kan man i hvert fald mm. også søge lidt. Mm. Og jeg kan huske faktisk inden kampen, at, at, eller kampen igennem også, at der var rigtig god opbakning øh, fra egf tilhængerne ja. der var, havde gået i samlet march igennem øh, Viborg inden. Ja. Øh, nu skulle det her kompleks overvindes, og... Det var en fantastisk kamp. Men det er, det er fuldstændig rigtigt, Robert. Der er det der kompleks, jeg har haft nogle frygtelig triste fodboldøvelser, hvor man har kørt til Viborg onsdag aften øh, i Superligaen, og stået omringet af urobetjente, fordi der har været ballade de sidste par kampe, og mm. så står man der og har dårligt samvittighed, øh, selvom man ikke burde have det, og så, og så står man og kigger på, at AGF taber 2-0 i regnvejr, og så kører man hjem igen, og der er kø til Aarhus, og, og så videre. Ja, det de og, og Viborg-tilhængerne dytter osv. Så, så der, der, er mange af de der, der er mange af de der kampe der. Men heldigvis er der så også de der, som jeg lige refererede, de der gode oplevelser fra Viborgs Jeg glæder mig meget til søndag. Jeg tror, det bliver sjovt, og jeg synes, det er fedt at med Viborg igen i Superligan. Ja, bestemt. Det er jo en klub, som, som hører til. Øh, men der er set op, hører de til i hvert fald i Superligaen Og det er også de sjoveste kampe, altså når ikke F. Viborg spiller mod hinanden i Superligan. Det er jo... Er det indtil ind det kom på, dem vi taber. Nej det. det er sådan Jeg <laughs> så er Jeg sad ikke lige, Jeg sad og kiggede Viborgs hold igennem, øhm, og det, det er jo faktisk det er jo et udmærket hold. Så de har Thomas Stalgård, der er sådan mm. en, en bale figur for dem ikke. Han oh, er oh. symbolet på holdet. Men de har også de har nogle tidligere AGF'ere. Jonas Thorsen. stor. Kender I ja. ham? Jeg kan sige meget. Øh, jeg kender ham tilfældigvis, fordi han er tidligere jobser i okay. øh, min klub. Øh, hele familien er det er en sportsfamilie. Ja. Øh, så håndbold, fodbold. Jeg, altså jeg har set nogle første divisions skampe, hvor han spillede rigtig godt mm. sådan en højre bak højre midt ja. type ikke? højre bak ellers selv ja. der forsvar kan også godt vi i så har de Kristoffer Pallersen og Danilo Danilo har Danilo. også ja. skal vi lige runde Danilo ja han vil nok ønske at han var blevet i Hobro ikke? Ja. Som, som, som, som klarer sig godt i første division nu ikke? Øh, jamen jeg synes Viborg har et eller andet spændende hold de har også en en, en stor amerikansk midterforsvar, amerikansk afrikaner som har jeg kan huske hvad han hedder han ja, han har skåret flot hovedstødsmål her mm. i starten og så har de øh, en af de få øh, pæne gråhårede fodboldspillere Stankov tror jeg han hedder øh, som, er, øh, som er også skarp og charmerende synes jeg at se på han minder mig om Glenn Hussein en svensk fodboldspiller gamle dag, der også var gråhåret inden han var 24 øh, de har Michael Rask altså de har nogle gode spillere jeg synes de har et, et fint hold altså, det, det det er også derfor jeg ikke tror på søndag det bliver ikke bare sådan en walk in the park, eller hvad det nu hedder, altså. så på, de har et rigtig godt hold. Ja, de har vel også øh, træner. Der er en, som, en rigtig KFØ ja. på den side, Ove Christensen, ikke? Som, uh, som, som Aarhus, ikke? som gerne vil vinde i ja. Aarhus, ikke? gerne vil vinde i Aarhus, har også været træner her før, ikke? Uh, og han er vel, altså, hvis man siger en siger en, en, dansk Superliga-træner, så er det vel Ove Christensen, som er den første mand, som lige umiddelbart tænker på, ikke? Altså, det er lige før, det er ham, der har flest superliga -kamp, tro, Ja, det er, ja det, er, det er lige før. Yeah. <laughs> Han var rodepeng, måske også trulsbæk, han har også øh, trænet utroligt mange løbere. Han har mange børn trulsbæk, men det <laughs> er sådan noget Nej, ja. Men Ove Christensen det er det en sjov type, fordi han er jo ikke, jeg er jo ikke fan af ham. Altså, jeg synes jo, der er for meget skolade over ham og der er for meget surhed over ham. Og han virker som en bitter mand. Jamen en af de gamle læs trænertyper, ja, altså han er også karismatisk. Ja, han er, der er ligeså meget kar, der er så meget karisma i ham som der er i det hårdt han har vasket ud. Ikke? Altså, det, jeg, jeg, jeg, synes det ikke, men altså, han, han, han forstår forstår det at op og han forstår at gøre det der skal gøres som fodboldtræner. Det må man jo sige. Altså, det, det må man skulle tage hatten af for. Men jeg må sige en mand der ikke har tålmodighed i to kontroversielle TV-interview som man også kan gå ud og se på YouTube, det synes jeg bare ja, er lidt erklæring. Ja, ja han er den der, var det Jens-Jørgen Brink i, i sin tid? Hvor, ja, og, ja, og Rasmus Lund på TV3-sporten, ja. som han ja. øh, slog. Jeg ved godt, han siger, han gav ham et klap på skulderen, men det var nærmere en lammer, ikke? Ja, det vil også. <laughs> <være>. <laughs> Skal vi lige runde Danilo igen? Mm. Altså, fordi han røg tidligt til spillet i Lystrup, så røg han til AGF, så røg han til Valencia, mm. øh, og spillet på deres ungdomshold med nogle af de helt store stjerner. Kommer hjem til AGF, og så sker der ikke rigtig noget. Jeg tror, at han er en af dem, der aldrig har haft psyken med. Altså, han har ikke haft mentaliteten til at blive topspiller. Dem er der en hel del af, man oplever. De har et stort talent, men øh, når de skal have hovedet med, så kan det ikke følge med. Det det kan de ikke. Jeg er overrasket over, at han i princippet er lønner af en Superliga-klub, nu jeg troede, at han var helt færdig. Altså. Så jeg hørte et rygte om, det er selvfølgelig mange år siden, men det første, han gjorde, det var at købe en, en stor bil. Mm. Han kom kørende i som 18 år eller noget. Det skal ikke han... gå om. Ligesom da Peter Dein kom til Everton i sin ja. tid, så købte han en stor. Porsche, det var der så vidt ikke noget problem problemet var at den var rød, rød. <laughs> så da han kom til træning første gang, så fik han videre, den kan du godt få malet eller køre hjem igen, men jeg mm. Jamen, det, der er bare nogle af de der typer, Tobias Kran var også den der type, som havde et super talent, men som bare ikke har den her del med i hovedet, og nu, nu synes jeg, at Tobias Kran er noget længere end Vanetta Danilo gjorde. Sygen er ikke til topfodbold, og jeg tror, det kræver noget specielt at være i AGF, altså, og så, så, så slår man ikke til, og man kommer ud tidligt, og så man tror, man er guds til fodbold, og måske også guds til alt muligt andet, og så, og så går det bare galt, og så slår man op i banen, og så ender man i Hobro, øh, som andre spillere, som også er talentet, gør, som ikke har sygen til det, mm. øhm, og det må vi bare konstatere desværre med Danilo, fordi han var en charmerende spiller, og han er en charmerende spiller, og en dygtig spiller, men han har bare ikke haft den der syge til at Bidde tænderne sammen og ligesom, ligesom slå tænder når det, når det nu krævede, når han fik muligheden for det. Nej, det er vel de typer, som altså også, du nævnte Tobias Kran. Øh, mm. og, og, og Danilo, det er de typer, altså de passer ikke på den måde, jeg ikke fælde, fordi det er vi ikke rigtig. Øh, de er Williams. Ja, de Williams eksempelvis også ikke. Der er flere af de der, øh, som, som skiller slet ud sådan, mm. med, med ikke rigtig og måske giver hurtigt op og ikke kæmper, og de sidste er lidt mere humørspiller mm. Men er det ikke Æh, sådan en type, vi har i Skædlatsen? Jo. Det tror jeg. jeg. tror bare, at Skit Lartsted har lidt mere sammenbidthed, fordi han har den baggrund, han har. Kommer fra øh, fattige kår og så videre. Så det kan man sige, det gjorde de Williams også, men han har mm. trods alt tre år i Sverige. Mm. Så han var måske blevet forventet, Jo, jo, altså der findes stadig de der typer, der. Men øh, ja, for men, dem på den tid, hvor, hvor, hvor de spillede de der gravlunder og så videre, der, nej, undskyld Tobias Kran, ikke? Der var det også folk, som som Brian Sten, Nielsen, mm. der ville spille der. Altså, det er jo fuldstændig modsætning. Ja. Øh, altså, ja. og, og, på det tidspunkt, der var de der typer ja. øh, som man, Brugt i, i AGF. Ja. Øh, Tobias Gran var på et tidspunkt ved at komme til FCK, men øh, han havde så store tanker om sig selv, at han sagde nej, fordi FCK ville have ham, at han skulle spille på kanten, og han ville spille i midten. Så han sagde nej tak, og så endte han så i en spansk øh, klub, og siden gik det ham ilde. Mm. Øh, D. Williams var jo fantastisk talent, altså virkelig. Jeg kan huske, at jeg læste en gang, Stig Trifting, der mente, at Stig Trifsting mente, han var sådan lidt angriagtigt lige at den. Men vi så jo trods alt nogle... Øh, Robert... Jeg ved ikke, om du kan huske det der mål, han scorede mod Vejle, hvor han dribler... Ja, hvor dribler et par mand, ikke? Og fantastisk spiller, men... Med han, han havde bare ikke den her med. Han havde ikke den øverste halvdel med. Han havde ikke motivationen. Han gik for meget i byen. Han kom for sent hele tiden. Han var lalle. Han troede, det hele kom til ham. Altså, og de der typer der, det er ærgerligt at opleve, og... og det er svært at gøre noget ved. Altså, der er kun én, der kan hanke op i dem, og det er altså dem selv. Mm. Og der er ikke noget... Altså, man kan ikke sige noget imod hans, hans, hans potentiale på det tidspunkt. Det var det var fantastisk, ikke? Men mm. det så bare ikke lige passer ind i, i Aarhus. Det er så, hvad der. Nu. Det skal nok lige passe, at han, øh, han bliver skiftet ind i øh, 85. Ja. og så scorer han. Ligesom Dennis Høgh gjorde i den kamp. Mm. Der. Ja. Men nu har jeg faktisk ikke... Jeg må indrømme, jeg har set en del Viborg, men jeg har faktisk ikke lagt mærke til, om han jam, spiller ret meget. Gør han det? Det, det, det har, jeg, han... har jeg faktisk ikke lagt mærke til. Jeg tror ikke, det vi skal tror, regne med jeg, at se ham ej, det... fra start. Det tror jeg ikke, vi skal. Nej, har vel Dalgaard og Stankov på de to pladser, ikke? Altså... Jo, men han spiller sådan en øh, offensiv ja. midtbane. Hvordan, øh, eller... hvordan får jeg lukket ned for, for Dalgaard? For det er vel ham, de skal koncentrere sig om. Vi, pa vi passer på bag til, at vi står dybt, synes jeg, vi skal, fordi mange af de mål, han scorer, det er, når han kommer, kommer i dybden. Øh, så jeg synes vi skal være forsigtige og holde Petri langt tilbage for Petri kan ikke løbe om kap med, med Thomas Dahlgaard og så skal vi sørge for at ikke miste bolden øh. Men har det, han har det vel nemmere mod Dahlgaard end han har mod David Vier Nej <laughs> ja, det må vi jo for det er godt nok svært øh, altså jeg tror det handler om at vi, vi bare ikke får bold i nogle, om, nogle omstillinger og det er selvfølgelig en klicer at sige men det er ikke desto mindre rigtigt for det er der at Thomas Dahlgaard ofte scorer Og det handler om at være meget forsigtig. Jeg tror, Kure er øh, tilbage igen. Jeg er ikke helt sikker, men det håber jeg Er Han ikke i går? Nej, så er han nok ikke. Fordi Arthur er måske ikke lige den, der skal hjælpe Petri med at holde styr på Thomas Dahlgaard, men, men det bliver så ham, der spiller øh, mm. under alle omstændigheder. Øh, og så, som jeg nævnte, øh, det pokker sig, jeg har glemt hans navn, men, altså den afrikanske amerikanske midterforsvarer, som Viborg har, han er utrolig stærk på, på dødebolle. Så der skal vi også passe på, når Viborg får hjørnet, når Viborg får nogle øh, standardsituationer uden for fæ Øh, omvendt virker de jo forsvarsmæssigt til at tale med. Så kan vi ikke få et par pinde der, så kan Dalgård godt lukke en enkelt ind. Så gør det jo ikke noget. Men det, der er farligt, Dalgaard, det er, han kan jo score mål øh, på alle mulige ja, måder. Alle ja. han, med højre og venstre fod, og med hoved er han også farlig. Og, ja. Så han er bare en, en komplet angriber. Det bliver spændende og svært, fordi vi spiller på omstillinger, og det skuer Thomas Dalgård på. Ja. Vi vil gerne spille på omstillinger, men nu er vi på hjemmebane, vi er favoritter, Viborg står langt tilbage, vi skal frem. Så derfor bliver det rigtig spændende, om vi kan formå den der favoritrolle, som vi har det svært ved nogle gange. Det er også der skal skabe spillet, og mm. vi spiller over for nogle mandskaber, som er gode til at spille det samme spillet, som også nemlig på omstillingen. Det bliver, svært. Det bliver spændende at se. Skal vi holde ned, hold, hold dem ned for at ikke at Vi skal sørge for, at de ikke for alt for mange af de der standardstitutioner, mm. for det er også meget af det, de, de, de lever på ja, det med, med Ove Christensen. Alle mulige forskellige indløb på hjørnerne og ja, det, er han, det er han dygtig til, ja, ja. må man sige. Og ja. Viborg er især farlig på det del også. Men jeg går, jeg går ind til den her kamp med mere nervositet i maven, end jeg gør til kampen efter mod Brøndby. Fordi Brøndby synes jeg har nogle store skuringsproblemer, og Viborg har jo ikke skuringsproblemer. Så, så jeg synes det bliver, det bliver, endnu mere, skal man sige og nervøs på søndag ikke? Og det er ikke bare, fordi det er Viborg, det er, fordi jeg tror, jeg tror at de får et mål, måske får de endda to, og så skal vi tilstande. Så hvis jeg husker, stund. så har Alexander jul også kan ikke? Ja, det kan godt være. Der en, altså så er Sorinio selvskrædder derude, så skal. Så er det Jensen, Jensen inden, ind hvis hvis, hvis Kure ikke er klar ikke også? Jeg håber Kure bliver klar. Det gør. Jeg. Ja. Ja, bestemt, fordi at øh, Viborg lige vandt jo. 3. i Esbjerg. For mm. øh, to runder siden, hvor meget det var, så det, det er et meget farligt hold. Der var Esbjerg også væk. Ikke? Altså. Ja, det er jo så selvfølgelig rigtigt. Det var lige et par, par dage efter øh, sensationen mod, mod Men fransk hold. Til gengæld så har GF har haft godt gang i målscoringen de sidste, sidste mange kampe, ikke? Det må man sige. Eller tre kampe. Men må jeg gøre med en generel betragtning? Ja. Fordi jeg tror, det er vigtigt, nu har der været landskampspause, og selvom det føltes som, som tre måneder, så er det trods alt kun små 14 dage. Det er, vigt, det er vigtigt at komme, øh, komme i gang igen Og starte det momentum, vi havde før. så Det er super vigtigt, så det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi vinder på søndag. Øh, I hvert fald får en god oplevelse, fordi øh, det her momentum, som blev stoppet af landskampspause, det skal ligesom rulles videre. Så det er super vigtigt, at vi kommer ud til den her kamp og virkelig, virkelig viser noget. Hvordan står I gæmper? På midtbanen? Nu, det, vi har ja, vi har forsvar, det giver vel næsten sig selv? Ja, det giver sig sig selv, hvis det er rigtigt, at jul har karantæne, ikke? Ja. Midtbanen, den bliver vel tænker jeg, med, med, med den der ene mand øh, tilbagetrukket mm. fra forhold til de fire andre. Det bliver vel, vel, vel det samme med, med den Hjalte eller, eller Kasper Poulsen der. Og så afhængig af, hvad man vil dernede, så trækker man den anden op på siden af, af Kasper Slot. Mm. Øh, kanderne giver sig selv også. Øh, der er ikke så meget at vælge mellem der. Og så er det spændende, om man overvejer at bruge Svend Larsen, fordi han også er god til at dække op i en anden vej på de der standard-situationer, eller man vælger en, en Jesper Lange. Jeg ved ikke, om han er helt klar igen, eller om han har vist også været ude at man skadet. Ja. Øh, ja. Men han kan jo for eksempel godt leve forbi ham der, den store øh, amerikaner, de har ikke. Øh, men hvis man snakker om momentum, så er det vel også vigtigt at blive ved med at bruge sådan en som Svend Larsen. Altså, så skal, man, altså, så så skal så man holde begyndt. fast i, i, i det, som har fungeret før. Ja. Altså, vi skulle jo selv seks mål øh, i Odense, og, og Altså... Så Larsen, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg bliver overrasket og skuffet, at jeg ikke kan bruge sådan Larsen, fordi jeg kan ikke se, at der er nogen grund til at bruge Jesper Lange mod det her setup i starten af kampen. Så kan man så skifte ham ind efter 60-70 minutter i stedet for Larsen, og så de viborg forhåbentlig er blevet trætte, så Jesper Lange kan bruge sin, sin, sin hurtighed og sin styrke, som vi også så mod, mod OB. Men det bliver spændende, og man, jeg tror, du har fuldstændig ret. Jeg tror igen, Martin Jørgensen desværre må tage plads ud på bænken, fordi Slot kommer ind på den der midtbanen og så trækker Poulsen og over ned. Men jeg kan altså bedre lige, når det er Martin Jørgensen, der spiller den der defensive midtbanen forstopper type hvad man vil kalde det, ikke også? Fordi han er meget bedre til at fordele boldene. Spørgsmålet er bare, om han så får så meget plads at fordele boldene på, så derfor er der måske alligevel god raison i at have ham starten ud. Men jeg savner at se Martin Jørgensen noget mere, det gør jeg altså, fordi han spiller den der midtbanen den spiller han eminent godt især når han har Jalte Nørgaard og Kasper Slot eller undskyld Kasper Poulsen Men har han, han har han ikke til det. Altså, jeg har siddet flere gange hvor jeg har grebet mig lidt over nogle bolde, han har smidt væk der mm. hvor han er, er blevet presset. Jamen han skal jo ikke bruge fart der Han skal ikke, hvad skal han bruge fart på? Han skal have bolden og så skal han bare fordele den og så kan han løbe lidt rundt så, altså, han, skal ikke, han skal jo ikke have en, selvfølgelig har han en defensiv kontrollerende instans den der plads, men der er det jo der han har Hjalte Nørgaard og Kasper Poulsen. Men du kan ikke både spille med Martin Jørgensen og Kasper Slot lige nu kan jeg ikke se, man kan. Det, det, jeg sigtede lidt efter, det var, er det øh, tilrådeligt, når man nu skal undgå omstillinger, og have en spiller, der gerne vil varme bolden lidt på den defensive midtbane, i stedet for at lægge den øh, rolle lidt længere frem på banen? Altså, der er jo en, en større risiko for at miste bolden nede på egen mm. banehåndling, når man har en spiller dernede, der skal fordele bolden, mm. end at det for eksempel var Kasper Slot, der skulle gøre det lidt længere frem på banen. Det er rigtigt. Nej, det, har du, det, det tror jeg, du er ret i. Det er en meget god pointe, øh, som, som du har der. Jeg tror heller ikke at Martin Jørgensen kommer til at spille, men jeg siger bare, at jeg savner at se ham spille, fordi jeg har nyttet at se ham spille på den plads der. Der er jo så noget pirlo over ham. Altså. Ja. Vi er ved at være slut. Jeg kan lige afsløre inden vi går at Søren Larsen har et klassemål til træningen i år, der mindede lidt om, om målet mod Sønderjylland. Så måned ikke han, han starter inden? I har lyttet til AGFAN.tvm, der bliver sendt på vores studenterradio hver fredag mellem 7 og 8, og som kan hentes som podcast på AGFAN.tk og forhåbentlig snart igen i iTunes. Der er mange, der spørger stadigvæk, og vi skal nok få ordnet det. Tak fordi I lytter med.